والسير القلب الذي ضج صيد خن و بتهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم والله دليلنا على العمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكيم رب معلمنا ما ينفعنا من فعل بمالكنا و سيدنا من ربنا الله والصلاة والسلام فقط ايصنم الله وحده جردوا واه نفس الصلاة والحمد اصفيشن الله ونريكا كل طيب جردوا و رجينه كل فقط منهم جردوا دوري طيب نفس الصلاة والسلام على نبينا الله عليه وسلم يا ب sve njegove drugove aspave i sve koji ga dvostredno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju, a logu želdovala, ponizno se vraćamo, svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam je Paola želdovala podari svoje dobrote, blagodati milosti, da tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari koristno znanje, Znanje od kojih ćemo se svoj život pod njemu usladiti i tako ga popraviti, a doista je ovo da ću da vala sve znajući i Na samom početku da vas poselami našim pozdravom i selamom, seloma lipnim do raknetu Allah i u Akon zahvala Boguđela Vrata i Salavata i Salama i posanika Mohamed Ali i Salavatu Veseram, zahvalio vi se organizatorima, kukovoga, kukovog, da u skupaj seminar, a zatim svima vama koji ste odvojili svoje dragoćine od jedne dobrođete da zajednom sa Boguđela Vrata dosko urokojemo njemu nekoliko prenunta. Moj red da vas pitam, budući da prišu prijevodan dva predavne, možda je bilo druga, Je stali umorni, jeste li se naslušali, možda da u ovo predviđeno vrijeme sa mene provedemo razgovoru, odnosno nekim pitanjima i odgovorima, dosta ste slušali. Možda da malo i govorite vi. Dakle, prima seminara mi na svima novi dobro budemo koristan član svojeg društva, koristan član svoga društva. Zasigurno ono što je korisno, što je dobro, to je ono za što kaže Allah vredovali njegovu zanju pofumera i sadači u srcu. Zasigurno sa nam situacija u kojoj se nađemo sve to treba moliti Bogjavaće a možemo i da dovađamo je gde ćemo posanijemo mi dali i savet u samo fanen kako je to najčešće da oni su nedovoljavao mo situaciji pa u želimo da budemo korisni članovi ovog društva u priliku želimo da budemo daje da pozivamo naš narod Hvala bismo da imamo znanje. Vjerovatno je hvala. Kapitran Mokonić, Allah s.w. Pomogel i poživio dobrih djelima imanom. Vspomniał u Za sigurno ne zaopila kada se govorio o pozivu Allahu. Vjerov u a. suri Yusufu. Kul halihi sebiri. Et ruti ala besirati. I nemo menite da'ni. ovo je môj put ovojim pozivom Allahu jasno saznanjem. Ja ju dajkoj me Ovo je zahtjev upućen poslaniku Muhammedu Ali Islava za kaže Reci, dostavi, to jasni, ja pozivam Allah'u nikome drugom. Allah'u, dakle ispredno njemu, jasno saznanjem. Dakle, ne može se pozivati Allah'u svakako, ne može se govoriti svakšta, Ono čemu drugi je savjetujeno, zato moram imati ja jasan dokaz. Dakle, ne može se čovjek upustiti u pozivanje svoga naroda i bilo koga drugoga da nema znanja. Da malo, se prispiti. Hm? Može li? Projim se da pa predavanju smolog jednog odruga. Da se niste u mnogu srado tipis. Mušadijom nije nikogne. Mi tu ćemo jednu zobi. Ja dakle da malo ćemo možemo da pitamo vidim da vidimo da tu su osnovna pitanja naše vjere, ono što svaki musliman predovo da zna i ono što smo držali do sada drugima. To su najosnovnija pitanja, Onaj koji ne poznaje odgovore na ta pitanja ili ne živi tim odgovorima teško bi bilo za njih deci Zato smo dakle prije popotrebni da se područimo ako već ne znamo, ako znamo da to učustimo i da to dostavljamo našim navodu. Može Na da nam neko definiše pojasnim u svojim riječima, šta je islam, šta je iman, šta je ihsad. Šta je islam, šta je iman, šta je ihsad. Za koga se kaže da je musliman, za koga se kaže da je muhmin, za koga se kaže da je muhsin. Koja je razlika između svega toga? Čovjek može da bude musliman na dunjalu, ali ne mora značiti znači da će se, se sutra spasiti u Mora da bude musliman i mokrin tako će se spasiti u pa šta je islam? Šta je imam? Šta je istam? Da pokušaš? Allaho eto. A ima mikrofon za tebe ili? Bojdemo. Kod je drugi kod imama daže, da je Islam svedočenje... Dobro, bolje prvi, kod imama muslima. A, to je ne, prvi ne, na, <laughs> kod imama Islam, kod je upitav poslanik Sve Srem, šta Islam, pa je odgovorio da svedočiš, da nema drugog da nema drugog božanstva, da nema istinskog To je musliman, to je islam musliman. Znači, znači čovjek musliman. svjedočeći da nema istinskog boga, dostojnog obožavanja osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavlja namaz, izvaja zekat, posti obavi hađa koje je mogućnosti, on je musliman na dunjavku. Mi ne zalazimo u njegove srce. Da bi se sutra spasio džahnemske vatre, da bi ušao u džennet, mora da bude mu'min. A mu'min ne može biti osim To je kader. E, u redu. Kako da vjeruju u to sve? Mislim, e, znači kod nas iman sastoji se od ubjezjenja srca, znači u sve ovo što se spomenuo, vjerovanje u Allaha, u njegove meleke, u njegove poslanike, u njegove knjige, u posljednji dan, sudni dan, i vjerovanje u Allahu odredbu, u to vjerujemo svojim srcem. I to pojašnjavamo svojim jezikom i ti temelji imana, što traži od nas radimo. A ihsan? Muslimov čovjek ljubožavao nas kada tako prevodite hadise. <laughs> <laughs> došlo je u hadisu da je odgovorio poslanik alehi salatvam ihsan je an ta'budallaha ka'annaka tarā, fa in lam takun tarāhu fa innahu yarāk. To je doslovan prijevod. Međutim Pravi prijevod značen je da obožavaš Allaha toliko svjesno da budeš svjestan u ibadetu, namazu, postučenju, korana, davanju, čak sadake i svakom ibadetu, da budeš svjestan svoga gospodara kao da ga gledaš ispred sebe onako kako si ga spoznao kroz njegova lijepa imena i uzvišena svojstva. Ako ne možeš da budeš svjestan tako, ne možeš na takav način da obožavaš bo... Allaha, djalo, da obavljaš namaz kao da ispred sebe vidiš Allaha, onda... Obožavaj ga sa svjesnošću da on tebe vidi. Pa su dakle ovo dva temelja ih sana, prvi i drugi. Prvi na visočijem stepenu, drugi. E, dobro. Idemo dalje. Spomeni značenje riječi la ilaha illallah Muhammedun rasulullah i uvjeta ispravnosti. Riječi la ilaha illallah što znači? I koji su uvjeti? da te izrečene riječi su ispravne, da si ispravno izgovorio. Ej, nema ovde stida. Ako Bog da biće govara o tome, kod traženja znanja nema stida. Znači mi naš narod postićemo da izgovaraju la ilaha ila la muhammedun rasulullah i naš narod to izgovara. Znaju li oni šta to znači? Zašto Naš narod tako lahko izgovori, la ilaha illallah muhammedan rasulloh, a ne vidiš što mnogo od vjere pri njemu. A mušrici nisu htjeli da izgovore. Mnogo božci mekije nisu htjeli izgo da izgovore. To je lahko izgovori, je li tako? La ilaha illallah muhammedan rasulloh, lahko izgovori. Zašto nisu izgovorili? Šta znači ove riječi? I koji su u ispravnosti? Dakle, u našem vremenu, kada ima znanja, Samo da čovjek kaže, nećemo to mnogo koristiti. Možda će koristiti, koristilo je na početku Islama i možda će koristiti pred kraj ovoga vremena kada ne bude zdanja. Možeš, prvo la ilaha ila bio je gore brat, pa možeš ti Muhammedan Rasul. Reci. Jel oni dole čuju njega? Jel moram ja ponavljati sve? Ajde, budu. Samo Allah. Samo Allah. Ej, oni su obožavali Allah, tako? To ješ mušrik. Mušrik je onaj koji pridružuje Allahu još nekoga. I u brojnim hadisima se spominje, tako? Poslanik Alihi s -e Salacom u jednom pita koliko obožavaš bogova? Pa kaže, jednog na nebesima imaš na na kome se vraćaš kada si u tegobama, nedaćama, onome koje na nebesima. Ostavi da one. nači oni su obožavali i Allahe. Tako obavljali su hađ. Tawafili su oko keabe i prije poslanika Mohameda Ali Is. Ali su žrtve i ostale i badete činili i drugima. Od našeg naroda mako li govorili nije riječi jer nisu jer naš narod nije potlao istinu o značenju tije riječi. To tražim od tebe da nam kaziš sta i koji su uvjeti. On stani Allah, znači la ilahe illallah znači nema istinskog boga dostojnog obožavanja mimo Allaha. Drugih bogova ima, lažnih bogova ima. Nije u redu da se la ilaha illallah prevodi, nema Boga osim Allah. U Kur'anu Allah spominje lažna božanstva, je tako? Lat, uza, menat, poznato je oko Kabe da je bilo 360 kipova. Dakle, bila su božanstva, ali nema istinskog božanstva. Nema istinskog Boga da zaslužuje da se obožava osim Allah. Kada ovo kažem, šta te riječi traže od mene? To su uvjeti, znači uvjeti ispravnosti, da su te riječi ispravne znanje, znači da znam. Neće mi sada u ovom našem vremenu koristiti da ja samo kažem la ilah ilah ne znam šta znači. U većini slučajeva, uglavnom, dakle mi koji, kojima je znanje dostupno, na bilo koji način možemo saznati nije dovoljno da se kaže samo. Dalje. Ubeđenje. Šta? Ubeđenje da, da samo o mažu spodranju, Dobro. a na, na toga, da da subruga, da u redu a kisimo da istinito, de to, de to da kažemo te riječi da istinu da tvrdimo da je to istina dalje a da pobinovanje da se pokorimo u potpunosti tome da je ne... inkiyat jeli enkijat, povođenje za onim što traže. E, da savi bade tu puđujemo samo Allah. Ti spomenuo pet a ima sedam ili osam. Kabul, prihvatanje. Prihvatanje svega što dođe od Allah. Da voliš te riječi, da voli te riječi Znači, kada kažem la ilaha Allah uvjeti ispravnosti ovih riječi da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha je da znam što znači, da sam ubijeđen to, da to iskreno govorim, da potvrđujem da je to istina, da prihvatim ono, da prihvatim sve što traži te riječi od mene, zatim da se povedem za tim, ne samo da prihvatim, kažem jeste i ne dokazujem, ne povodim se za tim što traže te riječi od mene, a to je da svaki ibadet upućujem samo Allahu nikome drugom i mehadbet ljubav, da mi je drago što sam sljedbenik tih riječi i tim riječima i onome što one traže od mene dajem prednost nad svakim drugim. I neko spominje ovo uvjet da se negiraju, e, sva druga božnost, Muhammedun Rasulullah, ne mora što ostaje, brate. Može tebe kamera i ovako da Muhammedun Rasulullah, da Muhammed Allahu beslaniv. To ne je štiri uvijete se pominiti da pite reči, da mislimite. Ufartimo da je on sa Da ono je on naredio, da si tome po moralu. Ono što on zabranio, da to da da I, kada kaže Muhammedin Allahu poslanek kada muezin kaže ashhadu an Rasulullah svjedočim da je Muhammed Allahu poslanik svjedočiti nije samo reči tako ne možeš sa ulice uzeti čovjeka i kaže hajdi svjedočim za ovo, ili za ono budi mi svjedok, uh, u svadbi I ostalo čovjek te ne zna ni tebe ni djunu te, neki događaj koji se desio ne može da svjedoči za njega. Čisto tako kaže Muhammedun Rasulullah svjedočiti da je Muhammed Allahov poslanik to traži nešto od nas traži znači Muhammed je Allahov poslanik da prihvatim, sve ono on da prihvatim sve ono što je on došao da prihvatim sve ono što je on došao Allah ga je poslao s tim to dolazi od Allaha onaj entiqan il-hawa in huwa illa wahiyuhu on ne govori po svojim prohtjevima hirovima strastima to je objava Zar nije rekao, ela ini utitul Kur'anao mitlehu me'ahu? Zar mi nije dat Kur'an i nešto slično njemu? Sunnet. Sve to od Allaha Jallaovala. I kaže se također, kako naši prethodnici prenose, da je Melek Džibril, kao što je dolazio i ponavljao Kur'an s poslanikom, Mohamedu Malihi s.a. da je isto tako hadise ponavljao, sunnet ponavljao. Jedno i drugo je objava. Zatim da radim sve ono što je naredio koliko sam mogućnosti, da se ostavim svega onoga što je zabranio i da ne obožavam Allaha, osim kako je on obožavao. Dakle, onaj koji kaže, ja svedočim da je Muhammed Allaho poslanik, sve što dođe, potvrdi se vjerodostojno, rekao Allaho poslanik Alihi sa to ti mogao prihvatiti ili ne, svidjelo se tebi ili ne, odgovaralo tebi ili ne, ti trebaš da to prihvatiš ko tvrdiš da je Muhammed Allahov poslanik, Allah ga je poslao, mi ne bismo svojim razumima mogli da saznamo, spoznamo šta Allah voli, čijim zadovoljam šta je to ibadet. Poslao je njega, još da svojim primjerom praksom to pojasni. Zato sve što je naredio moramo da radimo, kako je došlo u hadisu: "Ma'emrtukum bihi, fa'tu minhum istata'tum", znači ono što sam naredio, radite koliko ste u mogućnosti, ono što sam zabranio, ostavite, kol... je ostavite u cijelosti. I da ne obožavamo Allaha, osim kako ga je on obožavao. Zbog čega ga je Allah poslao, ako ću ja opet obožavati Allaha kako ja hoću. Hm. Dobro? Ili su temelji imana. Šest temelja imana, šest ruknova imana i to umek tebe ma učimaju. Tako da vjerujemo Allaha, njegove meleke, njegove knjige, poslanike, sudnji dan i Allahu odred Bogu. Kako vjeruješ u Allaha? Kako vjeruješ u Allaha je melek? Kako vjeruješ u Allaha je knjige? Jedno je reči a drugo, dakle, vjerovati u to. I dokazati. Kako vjeruješ u Allaha? Ušta čovjek mora da vjeruje? Ušta musliman mora da vjeruje da bi rekao da vjeruje u Allaha? Da istinski vjeruje u Allaha? Meleke, poslanike, knjige, sudni dan. Ušta čovjek mora posebno da vjeruje? Koji su to temelji vjerovanja u sudni dan? Temelji vjerovanja u Allahovu odredbu. Tvrdiš da vjeruješ da sve što se biva, zbiva, biva Allahovom voljom i odredbom. Koji su temelji vjerovanja u to? Da bi imao iman, temelji imana su ovih šest. I svaki od ovih temelja imana ima opet svoje temelje. E to kažeš da vjeruješ u Allah. Kako vjeruješ u Allah? U što čovjek mora da vjeruje da bi vjeravao u Allah? Čekaj, ma, da bi čovjek ispravno vjerovao Allaha u što mora da vjeruje po pitanju Allaha ko će hajde si pravno te I prvi temelj da vjerujemo da Allah postoji. Da vjerujemo da Allah postoji, a sve ukazuje na njega. I najveći dokaz postojenja Allaha je čovjek. Allah daje i u nama i oko nas dokaze svoga postojenja. Da vjerujemo da je Allah istinski gospodar. Kako vjeruješ da Allah istinski gospodar? Koje su osobine istinskog gospodara? Zašto neko drugi nije gospodar mimo Allaho? Mi govorimo i mi vjerujemo to, ubiđeni smo u to, ali dokaži drugom. Sada čovjek dođe i kaže, ja hoću da vjerujem Allah, u što moram da vjerujem? Da bi doista sutra došao pred Allaha kao vjernik u njega. Šta znači vjerovati da je Allah istinski gospodar? Jel tako, ljudi uzimaju druge bogove, imaju ideola koliko hoćete. Sve to lažno, kako mu dokaza da je lažno? A da je Allah jedini istinski gospodar. Dajte, već si, brate. Brate, mi to kažem ali ti znaš, kada je Ibrahim alaihi salam rekao da Allah stvara, da Allah oživljava i smrću je, da šao je Faraon rekao, ne, ja oživljavam i smrću. Tako će ti doći danas neki. Je tako onaj kaže, pa ti onda ne vjeriš u Zlatana? Ti Futbaler, pita, vjeruješ u Boga, kaže, ne vjerujem, kaže, ti onda ne vjeruješ u Zlatana, on sebi priziva božanstvo. Kako dokazati, kako ljudima pojasniti da je Allah istinski gospodar? Koje su osobine istinskog gospodara? Koji ajd, koja sura dokaz? Sura Junus 31. ajd. <laughs> Ko će? A? E, ovo su bitno pitanje. Allah je istinski gospodar. To svaki vjerni kaže. Međutim, kako da pojasni drugima? Da dokaže drugima. Četiri su osobine istinskog gospodara. Ako ove osobine ima neko drugim, ima Allaha i on je gospodar. Ali nema. Ajde bro. Sura Ihlas uh, Sura Ihlas govori o Allahu imenima i svojstvima. I Allahu ovom robu vijetu, jesni ali imaju četiri osobine istinskog gospodara, to je istinski gospodar je samo onaj koji sve stvara. Ima li neko drugi da mimo ima Allaha stvara? Ne, Allah na zadnjoj stranci sure il al hađi, ali tako je na početku, obraća se i mnogobožcima i njihovim božanstvima, dakle da oni ne mogu ni običnu mušicu da stvore. Mnogobožci, ta lažna njihova božanstva ne mogu običnu mušicu da stvore, Allah je sve ovo stvario. Kako se ljudski razum može spustiti na taj nivo da obožava nekoga drugoga, taj nije u mogućnosti sebi da koristi. Poznata su vam kazivanja shaba iz ranijeg vremna, je tako? Kada bi se prisjećali kakvi su bili prije dolaska islama, smijali se poslije. Kaže, bili bismo na putovanju, pa hoćemo malo da odmorimo, da odsjednemo i trebamo sebi spremiti hranu i nađemo tamo negdje četiri kamena, tri kamena stavimo jedan, drugi, treći, potpalimo vatru, stavimo posudu, pripremamo hranu, a četvrti kamen obožavamo. Koja razlika između tog i ova tri? Ponesu datula, hurmi na put i naprave sebi božanstvo i činemo ibadet na putu, odmore, čine ibadet, završuje sa ibadetom, gladni, pojeduda. Pa Ljudski razum na kojem je bio nivou. Dakle, Istinski gospodar je Allah zato što on jedini sve stvara. Svim stvorenim jedini on vlada. Svim stvorenjima Allah jedino vlada, niko drugi. Nema dobrog, nema evlije, nema sahida, nema ovog ili onog. Allah je dan jedini. Sve stvoreno Allah održava i sve stvoreno Allah obskrbljuje. Istinski gospodar je onaj koji sve stvara, svim stvorenjima vlada, sve stvoreno održava I sve stvoreno obskrbljuje. Wa ma bikum min dabetin fil ard illa ala Allahi rizquha. Nema nijednog stvorenja da se kreće po zemlji a da ga Allah ne hrani. Ako ima neko da kod sebe ima ove četiri osobine, može biti gospodar, ali ja nema. Allah je sve ovo stvorio. Allah je odovi i kizovi, i sve će se njemu vratiti. Limanil tako? Na suđenju dan kada dadne da sve ovo nestani, da se zdrobi, pitaće kome danas pripada vlast. Ejne <iči> džabbarun, ejne l-mutekebirun. Gdje su oni koji se ohalili, sebi prizivali nekako obožanstvo na Dunjalu? Gdje Nemaj. Dobro, tako vjerujemo Allah, da Allah postoji, da je Allah istinski gospodar i zbog toga što je On jedini istinski gospodar, jedini On stvara, vlada, održava i obskrblje, jedini zasluže da se obožava. Zar se neko drugi može obožavati koji ne može ništa da stvori? koji ničim ne vlada, ništa ne održava. I zbog toga takav jedini istinski gospodar, jedini istinski Bog ima i najljepša imena i najuzviše mija svojstva. Kako vjerujemo u Meleke? U šta čovjek mora da vjeruje, da bi rekao ja vjerujem u Meleke. Kako vjerujemo u Meleke? Ukratko, pojasniš čovjeku da bi ispravno vjerovao u Meleke, mora da vjeruje to, to, to. Reci, vrat. Vjerujemo općenito u Meleke, jel' tako? Općenito vjerujemo u Meleke. Spominje se u hadisima, spominje se u Koranu Meleke, jel' tako? Odmah od početka Sure il-Bekare spominje se Meleke kada je Allah razgovarao sa Melekima. U hadisima se spominje da ih je Allah stvorio od Nura, dakle, meleki postoje. I vjerujemo u njih općenito i vjerujemo u njih posebno. Vjerujemo da postoje, a zatim vjerujemo u njih općenito. Ogroman je njihov broj i ogromne zadožbine. Ali ono što je spomenuto posebno u Koranu vezano za Meleke ili u vjerodostojnom hadisu, u to moramo posebno da vjerujemo. Ha, moramo da vjerujemo u Meleka Džibrila. Melek Žibril postoji i njegova zadožbina je bila da je dostavlja objavu. Melek Mika'il postoji, njegova zadožbina da spušta kišu i zadužene za rastinje. I drugi melek, melek Israfil, meleki koji će nas svakog od nas u kaburu, meleki koji pišu dobra i loša djela, čuvari ispred nas, iza nas, meleki koji nose arš. Došlo je sve to, u to moramo posebno da vjerujemo i u njihovu zadaću. A njihov broj je ogroman, je li tako? Ogroman i brojni hadisi ukazuju na njihovu brojnost. Jedan od hadisa je li tako? Poslanik Alihi Salatu sam jedne prilike sjedi sa svojim ashabima, pa je nešto zaškripalo. Čulo se da nešto škripi, pa su ashabi razgledali oko sebe, ništa nisu vidjeli. Pa kaže poslanik Alihi Salatu sam zaškripala su nebesa, a imaju pravo da škripe jer nema na nebesima nikoliko je četiri prsta da na njemu, na tom prostoru nije melek koji narukuje na sebi nema prostora, nikoliko je četiri prsta da na njemu nije melek je na ruku na seždu. Poznat vam je hadis, jel tako, o nebeskoj kabi. Da iznad ove dunjavučke kabe u Mekki postoji nebeska kaba. Beytul ma'mur. Oko koje je tavafe meleki? Pa se kaže u hadisu da svaki dan tavaf je oko nje 70.000 meleka i nikada na tu skupinu od 70.000 meleka neće doći red ponovo do sudnjega dana. Svaki dan. 70.000. Pa se spominju u hadisu da će na sudnji dan biti dovučen džehennem sa 70.000 povodaca za svakim od tih 70.000 povodaca stoji 70.000 meleka. Ogruman broj. U njih vjerujemo općenito, ali ono što nam je spomenuto posebno, u to moramo vjerovati posebno. Melek, Mikail, Džibril, prije svega i Srafil i ostali. Zatim, na sličan način vjerujemo i u Poslanike bili su, Kur'an nam njima govori, Kuranom nam spominje poslanike ili tako, njih 28 po imenu, a u pojedinim predanjima, citatima stoji da je njihov broj bio ogroman, poslanika i vjerovjesnika. Pa vjerujemo općenito da ih je bilo mnogo, ali ono što je posebno od njih spomenuto u Kur'anu ili vjerodostinim hadisima, u njih vjerujemo posebno. Da su posebni ljudi da ih odlo, Allah odlikovao svojom poslanicom, knjigom, I na takav način vjerujemo i Allahove objave, knjige. Postojale su, vjerujemo u posebne knjige, spomenute su, koje je? Tevrat, Zebur, Inđil, Kur'an, i se suhufi koji su dati Ibrahimu i Musavu. U suri Hadid, na zadnjoj stranici Sure Hadid, gore prvi ajed, spominje se da je Allah djel lovala slavo svakom poslaniku knjigu. Svakog poslanika smo poslali s knjigom. Dakle, Bilo još knjiga i vjerujemo da ih je bilo, ali u ove četiri posebno vjerujemo Allah ih nam je spomenuo. Kako vjerujemo u sudnji dan? U šta moram da vjerujem da bi moje vjerovanje u sudnji dan bilo ispravno? Jeste vjerujemo sve ono što se spominje u Kur'anu od svih tih situacija detalja koji će se dešavati na sudnjem danu, posli od dženeta i džehennema. Ju hadisu, ali u šta moram posebno koji su do temelji vjerovanja u sudnji dan? Dobro. A tome mi se temelji. Čekaj, imam neko drugi. Da će se vidjeti, to sve i prihvatamo. Kur'an o tome govori, ali su tri temelja vjerovanja u Sudnji dan. Zbog čega Sudnji dan? Na sudnim danu svi ćemo biti proživljeni, tako? Onaj koji tvrdi da vjeruje u sudnji dan, tvrdi u proživljenje. Vjeruje u proživljenje. Zbog čega proživljeni? Proživljeni onatko da stojimo? A? Radi obračuna. Znači moramo da vjerujemo obračun. Zbog čega obračun? Dženneta il džehennema. Zbog dženneta i džehennema. Znači ovo su tri temelja vjerovanja u sudnji dan u koja posebno moramo vjerovati. Pa biti proživljeni, vjerovati u sudnji dan znači vjerovanje u proživljenje. Zbog čega proživljenje? Zbog obračuna. Allah će nas obračunavati za naše riječi, za naša djela koja smo radili na Dunjalku. Zbog čega sve to opet? Radi dženneta, rad džahnama. Da vjerujemo u dženneti džahnama. Kako vjerujemo Allahu odredbom? Mi kažemo sve što se zbiva, biva Allahu voljom i odredbom. Ono što te zadesilo nijete moglo mi mojići ono što te mojšlo nije te moglo zadesti sve su to neke definicije. Među tim, da bi čovjek ispravno jerovao, da bi se smirio, poznatom je oko kadera, postoji mnogo nejasnoća, šubhi, mnogi pokušavaju baciti, mnogi se pravdaju kaderom, ili tako za svoje grijeve. Allah mi je odredio da ne klanjam. Allah mi odredio da pijem, Allah mi je ovo, Allah mi ono. Kada je u pitanju do njoaluk, u sadam saati je na poslu. Radi, ne, Allah mi je odredio doće, ne moram ja da idem na posao. Koja su to četiri temelja vjerovanja u, su, u Allahu odrednu? Kako ćeš pojasniti? Čovjek dođe i kaže meni Allah odredio da ja ne klanjam. Može li se čovjek pravdati? kaderom je robit? mi. Ali on kaže, ja sam prisiljen da budem ovako. Kako ima čovjek svoju volju? Ali mi kažemo ono što te zadeslo nijete moglo bi ima Čovjek ima svoju volju, ima Allah volju. Čovjek ne može da želi osim ono što Allah želi. kako to pojasniti ljudima? Fino, sve je to fino, jeste. Allah te nagravadio. tim tražim četiri temelja. Postoje dva vrlovanja kadra, broje su kosmički, ono što je Allah propisao močeno i šarijetski kadra. Dobro, broje. Ajde. Ajde dalje, kad se već krenuo. Da bi se ti smirio i da bi mogao pojasniti drugom vjerovanju, kader moramo da vjerujemo Allahovo sveobuhvatno znanje. Moramo da vjerujemo Allaho o sve obuhvatno znanje. Allah je znao sve o nama prije negoli nas je stvorio. Naprotiv, prije negoli je stvorio nebesa i zemlju. Allah o sve obuhvatno znanje. Allah je znao prije negoli me je stvorio, prije negoli je stvorio nebesa i zemlju. Da ćemo ja, ti, peti, deseti, svi dole danas doću ovdje. Allah je to znao prije negoli nas je stvorio. Zatim je Allah sve to naredio da se zapiše. Zapisano. Zapisano da ćemo doći. Zatim, Allah volja. Allah hoće ono što je zapisano da se tako odvija. Allah je znao na osnovu svoga sveobuhatnog znanja da će ja dođi. Ja sam odabrao da dođem, tako? Zvao me Elvir, ja nekako pristuo i došao. Ja sam odabrao da dođem. Nije niko prisilio. On me zamolio, ja vidio, mogu, mogu i došao. Nikom me nije prisilio, ja odabrao. Allah je to znao. Pri negli me stvorio. I zapisao. I Allah hoće ono što je zapisao da se odvija. To je Allahova olja. I kada dođe trenutak da ja trebam ovde sjesti nakon hafiza u 11.20, Allah jedini te odaje. Mogaju neko doći drugi pa me odvratiti? Ne. Allah je taj koji daje. Dakle, Allah ima svoje obuhvatno znanje. Allah je sve to zapisao. Allah hoće da se odvija ono kako je zapisao i on je taj koji daje. Ne može se niko ispriječiti da ne bude ono što Allah Daj, što Allah hoće. A ne može se čovjek pravdati. Allah je dakle na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja znao da on neće planjati. I zapisao je da je ono neklanjača. I Allah hoće, pravda. Ti si odabra da budeš takav. To je Allah pravda. Allah ne mijenja čovjeka, no tako, neće promijeniti narod sve dok narod ne promijeni sebe. Pa ako ste tražili pobjedu, eto pobjeda vam je došla. Taka ti moraš da tražiš pobjedu. Ti moraš da tražiš uputu pa da te Allah uputi. Allah nikoga ne upućuje kun feyakum. Budi ono bude. Nešto ga je potaknulo na vjeru. I to samo onako prekonaći. Hamza, Hamza. Da tako poznate nam je Hamza, kako je primio Islam. radi Allahu talan, da je čuo da poslanika Alihi sallam vrijeđaju, da udaraju i došao. Ebu Džehlu, ti da njega vrijeđaš, a ja sam na njegovoj vjeri, nije bio prihvatio islam. Još nije bio prihvatio islam. Ali dakle, i želje da odbrani poslanika Alihi sallam, da stane u njegovu odbranu, to ga je navelo na primanje islama. Nešto uvijek biva. Ne može se čovjek pravdati. Ti si odabrao to, Allah je to zapisao i to se odvija. U knjizi Tevhidul Halika, jednoća stvoritelja tamo, šehe Abdul Međid Zindani, prelijepo pojašnjava Allahov kader na jednostavnom primjeru. A Allah pripada najzlišćenim primjerom. Nastavnik, učitelj koji, ne znam, vodi jedan razred, četiri, osam godina i zna djecu za tih osam godina, dobro ih je upoznao. I zna, jedan je Uvijek na ispitima dobor, prolazi peticu dobio, a drugi jedinica, dvojka, jedinica, dvojka. I da dne ispit, i šta mislite? Znao, ne znam, Mohamed uvijek uči, peticu će sigurno i sada dobiti. Pripremao se, peticu će dobiti. A ne znam, tamo, ismet, pazda, jedan, dva, on će dobiti jedinicu. I on zapiše u dnevnik prije negoli dođu odgovore. Ismet donosi ovako prazan list. Pitanja imaju, nema odgovora, donese i vidi tamo u dnevniku njegov list otvoreni jedinca stoji. Kaže, meni, ja sam dobio jedincu, a ništa ovde nisam popunio zato što je meni već dao nastavnik jedinca. Nemoš se tim pravdat, Nikad nisi učio. Nikad nisi učio. Samo je na osnovu svog, iskustva od četiri ili osam godina on unaprijed tebi zapisao jedinicu. Znavate, uvijek takav si. I zapisao jedinicu, Muhammedu dao 500 zato što čovjek uči stano. A Allahuva sveobuhatno znanje ne može se ni porediti sa ljudskim znanjima. Dakle, da vjerujemo Allahuva sveobuhatno znanje da je to Allah sve zapisao i Allah hoće da se odvija tako. Kako je on zapisao i on je taj koji daje. Ću malo ubrzati spomeni značenje namaza, sastavne dijelove namaza i uvjete ispravnosti namaza. Šta je namaz? Iz čega se sastoji namaz koji su ruknovi sastavni dijelovi namaza i koji su šartovi odnosno uvjeti ispravnosti namaza. Kad čuje da klanjam vam sad evo kaže sad podne da me poduči šta je namaz, šta mora Ahi, kerim, hajde. Šta ćemo rečevi? Hajde samom pa što ja budem radi, ti radi to. Pa naći neko nekog posljednom namazan ti objasniti. Reci. Ustuvi, druga postala stava. Prvo šta je namaz? Namaz je ibadet. Na prvom mjestu kažemo ibadet. Namazom se obožava Allah. To je ibadet koji se sastoji Od određenih riječi i pokreta odpočinje sa tekbirom Allahu ekber, završava sa selamom. As-salamu alaikum. To je namaz. Prije tekbira, poslije selama to se ne računa u namazi i nemojmo se oko toga fatat za vratoje. Od tekbira do selama posmatrajmo nečiji namaz, ako ima problema, podučimo ga ispravno. Svakako, prije i poslije treba ispravljati, ali ovo je najbitnije. Od tekbira do selama nači namaz je ibadet kojim se obožava Allah, sastoji se iz određenih riječi i dijela, te riječi i dijela odpočinju sa Allahu Ekber i završavaju sa Selama. Koji su sastavni dijelovi namaza, iz čega se sastoji namaz? Možemo znači oto, kad donesemo tekbir možemo pobrajati sve ono što radimo. To su sastavni dijelovi. Šta je od toga obaveza, ono? obaveza, farbi, ruknih? Ima sad tu među meseđima, je li tako, realistike, ali po bilo kojem mesevu nabrojite. Elviri, Reško, ajde broj, preci. Prvo, neopatija, znači ona je rukna na namaza. Prvo, početni tekvir. A, početni tekvir. Početni tekvir. Početni znači, tekvir, neopatija, a ovaj ima nešto drugo. Početni tekpi je zlatim kiyam, stojanje, stojan. uh, fatiha ili učenje, kažem učenje Korana. Uh, ruku, ruku. Uh, seđde i, i tešehu. Koji? Uh, Zadnji. Prvi. To je dva Vajjiba. Znači čovjek ako bi klanjao i ne ode na ruku, ode odvan sa kiyama na seđdu, taj mu namaz nije, taj mu rekat nije ispravan a ako ne klanja još taj rekat nije mu namaz ispravan a ako pres, preskoči sjedenje prvo može seždom biti je to sljedećih pitanja može seždom sehva da ispravi to što si spomenuo zadnje sjedenje i predaje selama iako sada pojedini učenjaci kažu znači početni tekbir qiyam, tirat, fatiha učenje zatim ruku i smirivanje na ruku Pojedini učinjaci dodaju smjerivanje na ruku. Zatim ispravljanje sa rukua i smjerivanje u tom položaju. Odlazak na seždu i smjerivanje na seždi. Ne možeš na seždi, ko govori samo Subhano Rabija Lala šest puta, reći da odužiš se za drugu seždu. Ne, već moraš da se vratiš u sjedeći položaj i da se smiriš u tom položaju. Ponovno na seždu da odeš i zadnje sjedinje, predaja selama i ovakav redoslijed. Ovaka vredost Ne možeš otići prvo na seždu, pa onda na ruku. Je li ovaka vredost A koji su uvjeti ispravnosti? Ovo su sastavni dijelo, vidimo, iz ovoga se naš namal sastoji. A koji su uvjeti ispravnosti, I koja je razlika između rukna i šarta? Iz sastavnog dijela i uvjeta. Možeš li reći kratko? Uvjeti su ono što je pre da se pre i uvjata. Pre i utoku, je li tako? I u toku, brate, preuzmeš abdest i mora da bude i u toku namaza abdest. To su uvjeti. A i dijelovi namaza su znači oni koji otporčuju sa tekbirom i završavaju sa salamom. To su ruknovi. A šartovi uvjeti su ono što se poduzima prije tekbira i mora da traje do predaje salama. A uvjeti ispravnosti su... Dobro, brate. Dobro. Ne punoljetan. Nije uslov. Sad dijete je od sedam godina klanja, sad nije bio ashabo 6 godina koji je predvodio narod svoj. Moj da otežavaš, brate. Da bi bio ispravan namaz. Ja kažem ispravan, znači tvoje dijete do sin dođe, sedam, osam godina nije punoljetan, znači, nemoj dijete klanjati. Ne, temiz, kaže se raspoznavanje. To što si je rekao razuman, umno sposoban, zatim nakon toga raspoznavanje, da dijete može da razpozna zašto klanja, zbog koga klanja, kome klanja. Hm. Prvo namasko vrijeme, tako. Kad redaš, onda prvo namasko vrijeme. Pogledajte, dakle, u hadijskim zbirkama koje govore o fikskim poglavljima, prvo je namasko vrijeme. A čini, možda klanjaš jaciju usaba, možda klanjaš i je jel? Namasko vrijeme. Zatim, A dobro, mora otići prvo na namasko vrijeme, mora očistiti svoje tijelo, odijelo, mjesto gdje će klanjati, nakon toga abdest uzeti, možemo za abdesta klanjati, uzeti, nije donijeti, prma kibli se okrenuti. Hmm. Je to sve? To je sve. Šta kvari namastu? Namaz kvari sve ono što kvari ovaj uvjetel, tako? Izgubiš abdes, primijetiš na sebi nečistoću, nisi, ne znam, žurio si na namaz, nisi primijetio na sebi nečistoću, u toku namaza primijetiš ili neko dođe za tebe i kaže, he, ima ti na košuli, ima ti na hlačama nečistoća. Ako bi čovjek nastavio dalje klanjati, a ta je pouzdan, znaš kako ti je rekao, namaz ne bi bio ispravan. Dokaz je šta? Koji dokaz Poslanik Ali Hissal, tu sam kada je klanjao, pa jedne prilike je na prvom sjedenju je skinuo svoje papuče na nule. Pa su oshabi svi poskidali. Videoši njega, svi su poskidali. Kada je završio namaz, predao selam, vidi i pored svakom papuče. Kaže, što ste skinuli? Kaže, vidjeli tebe koliko su slijedili. Poslanik Ali Kaže, sada me je Džibril. Džibril me je obavijestio da na njima ima nečistoće, pa je skinuo. Dakle, skinuo odma Ono što si klanja Ne znajući da na tvome tijelu ili od dijelu ima nečistoće, ukoliko obaviš namaz, nešto od namaza ili cijeli namaz nisi znao, namaz ispravan. Ali onog momenta kada saznaš, obaveza je da otkloniš od sebe ako su mogućnosti, ako ne onda prekidaš namaz. Nije ti ispravno da klanjaš to je uvjet ispravnosti da ti je tijelo od čisto od nečistoće. Znači sve ovo, abdest izgubiš, gotovo, to i namaz. da se da biti pravilno obučen, to je još jedan od uvjeta sposobnosti. Dobro? Konkretno zbog čega se čini seć da seha. Vi možda navikli Sehvi sezdah. Eh, propuštanje važiba, koji je važiba? Jel samo propuštanje važiba? Lekše jele da se ne patimo klanjacima. Ponovo i gotovo. Zbog čega se čini sežda seha? Hajde prvo pravilo pa ćemo vidjet primjer. Bujno. A šta, ako dodaš peti rekat, rekat, ako dodaš još jedan ruku, ako dodaš treću seždu, to je od ruknova, tako to nije od vadžiba. Staće sad. Ustaneš na peti rekat. Kion, kion mi od ruknoval, tako? Staće brate sad. Sešlanje ti još peti i šesti. <laughs> Šta ćemo? Kako? Da ćemo tako. Znati sećda sehla, sećda sehla. Neki kažu sehv sežda, sećda, bolje je sežda sehla. Sežda zbog seheve, ali tako? A ne sehva zbog sežde, jedan je samo seh i zbog sežde. Sežda sehva se radi zbog ostavljanja vađiba ili dodavanja vađiba ili ruknova. Zbog ostavljanja vađiba, dodavanja vađiba ili dodavanja ruknova. Ukoliko izostaviš ruk, ruku, malo prije bi primjer, Sa tijama odeš na seždu, taj ti rekat nije isprav, moraš da ponovo klanjaš. Onda kada bi ti trebao da predaš selam, to je, na primjer, treći. Moraš da ustaneš još jedan klanjaš četvrti. Ali kojih vađiba, zato sam te pitao, kojih važiba, imaju vađbe riječi i imaju djela? Pojedini učenjaci mesebi kažu, ali tako, Subhana Rabbija Ladim je vađib, reći. Subhana Rabbija Leala je vađib, reći. Rabbija Hfirli, Rabbija Hfirli, između dvije sežde, vađib reći taj važibo ako izostaviš, ako dodaš. Šta misliš dole učišete i umjesto salavata počneš učiti. Fatihu. Ili gore posle fatihe umjesto sure počneš učiti tahijat. Na na ruku kaže subhana rabbijal. Sta Na ruku čovjek kaže subhana rabbijal, a na sedi kaže subhana rabbijal. Eto, uzmemo po Mezhebu da je to vlađe. Treba li tad činiti seždo seba? Vjerovatno da je svaki od nas to nekad. Zabuni se, čovjek odluta i suhvane rabija lela na ruku. Šta ćemo sad? A ako čovjek ne učini seždo i završi namaz, jel mu namaz ispravan? Kaže se dodavanje... Ili oduzimanje vađiba od dijela, ne riječi. Ne riječi. Dodavanje vađiba, radnje u namazu, koji su vađibi dodavanja, to je samo jedna radnja, tako? To je samo tešehut, prvi tešehut. Znači, lahko. Ukoliko izostaviš prvo sjedenje ili dodaš nakon prvog rekata, sjediš. Trebao si nakon drugog, ali ti sjediš nakon prvog. Dodao si ili izostavio sjedenje, Zbog toga se čini se da se svi drugi važbi od Dova, od zikrova po mesebu, je Gdje kažu da spomenuti, je li riječi su važb, ako ostaviš ili dodaš, proučiš Fatiho nakonete hijatu, proučiš nakon Fatihe te hijatu salavate, ništa od toga ne povlači seždu se hvala. Ništa. Proučiš na rukus subhana rabbil al ala, na seddi subhana rabbil al adim. Znači, učenje onoga, ali je bitno, onoga što je od namaza. Da čovjek priča ljudski govor, jednom od stvari koje kvare namaz je ljudski govor. Da čovjek progovori u namazu ljudskim govorom. Da, ono što nije vezano za namaz govor. E, znači to je, sežda sehva se radi zbog dodavanja ili oduzimanja vađiva, ali radnji dijela. I zbog dodavanja ruknova. Hmm. A tiho, ako izostaviš? Pa ako izostaviš, ako namjerno izostaviš, na vasni ispravo ako namjerno izostaviš iz zaborav možeš taj rekat nije u red ako si stava da je obavezan prosto reci ako si se učinio sebi svsada a nije bilo potrebe sve za seba ani nije bilo potrebe znači zbog na primer važi nisi dao na... pa učinio jest a ja sam prije neki dan učinio zbog to što sam vidio jedan peptid dva dan Ono što se uradi u neznanjem u Bogra, a inače sad što znamo kako bi se desilo, vidi što se se se za to se. si bez, bez potrebe, mora se zato iskupiti, pa pođi đučenjac kažu da onda ide nakon predaje selama. Ukoliko dodaš, sve što radiš, sehla nakon predaje selama, ukoliko nešto oduzmeš od namaza, onda radiš prijem selama. E Koje uvjete treba ispuniti osoba da bi bila dužna izvojiti zekat? A vi ovde klije imate. Da bih bio dužan dati zekat. Kakav mora biti? Pri svega musliman. Tako, mora bi da bude osoba musliman. Ja, to je osnova, jeste. Dalje? Svaki imetak, ili? Ima njive sijena. Na, na, na koji se imetak daje zekat? Hrvatsko. Na izika se daje imetak na na os na... S ti Hanefijsko mislim, a? Hanefije kaže da treba dat na mir. Drugi, drugi kaže da se ne daje na mir. Ako kažemo da se daje, znaš koliko treba, treba dobro Treba da se <laughs> znači ono što se slažu svi, da, da se daje na zlato i srebro i novac. Da se daje na stoku, na stoku, na poljoprivredne usjeve i na trgovačku robu. Na ovo četvero se daje, svi su složni. Znači na zlato, srebro, novac. Koliko zlata, srebra, novca moraš imati... Tako I ovaj imetak spomenuti mora da prigodini. Da ima nisab, a to je dakle granica na osnovu koje određujemo jesam li dužan dati u tom imetku zekat ili ne. Koliki je nisab u zlatu, koliki je nisab u srebro ima malo među meseđima U novcu, kako se određuje nisab u novcu? Koje vrate? Koje karatnog? Ili Ili najmanje? Bolje u srebu. Bolje u srebu. A? Jer je manja cifra ako budemo gledali u srebu. Onda će više nas biti obavezno dadni zekat i više će se siromaha okoristiti. U zlatu je puno više. U zlatu kaže se da je nisab koliko. Kaže jedan uva, kaže, nica sam imućan, ima i ovde sad pitanja na uvjeti ispravnosti braka. Kaže, nica na ženitbu, mene zaobiđu u tim pitanjima. <laughs> zlata treba da ima 85 g. ali tako, 85 g zlata i to je samo granica. Ako imam više dajem na sve koliko imam, ali ovo 85 je granica da se utvrdi jesam li dužan dati ili ne. Što se tiče srebra, iako imam malo me mesebima razlike, 595 g srebra. 595 g srebra. Ako imam više, trebam da dam na sve koliko imam. Ako ne imam 595, nisam dužan. I tako se novac računa. Za stoku ima tamo, je li tako? Hoćeš da pitaš? Ne. ne. Znači, dijete naslijedi dijete naslijedi od babe i metak, ogroman babo preseli, umre, pogine i za sebe, ostavi i metak, ogroman i metak, iako je dijete za njega onaj koji se stara. Nakon babe on izdvaja za njega, znači nije uslov. Nije uslov da mora biti punoljetan. Jer je to pravo drugih. Jer je to pravo drugih. Zatim na stok da završim pa ćemo onda pitanje. Na stoku ima tamo je tako koliko deva, koliko krava, koliko ovaca. Na trgovačku robu se daje koje ni sa ni sa bu zlatu ili srebro koliko se daje 2.5%. Po Trgovačka roba, napraviš inventura, kao što trgovine rade inventuru radi sebe. Inventura u Ramazanu napraviš popis po trenutnoj nabavnoj cijeni artikle popišeš po trenutnoj nabavnoj cijeni i 2.5% po na to izdušiš. Na usjeve koliko se daje A usjevi jelno dužnost havlu da pregodin ili ha? skineš pšenicu i ostaviš je u hambaru godine dana da stoji znači ukoliko je spremna za korištenje odmah čim skineš pšenicu, kukuruzu bereš, odmah se daj koliki je nisab kolika je granica da utvrdiš jesi li dužan da na pšenicu zekatili ili nis koliko mogu halaliti 600, jedi kažu 12, drugi kažu 620 kilograma. 620 kilograma pšence. Od prilike vidiš ili ako možeš izvagati imaš više, dužan si da daš na sve koliko? E, Mi se da budete daje. Reci, bre. Jeste, tako je. Ako je zaljeva ako je ti ne zaljeva, da je 10%. Ako je zaljeva kif, da je ti ne Ako ti zaljevaš, onda daješ manje 5%. A ako Allah a dobro Allah spušta kišu, al ti moraš tamo da prehranu mu baciš i ostalo. Zato kažu učenjaci što se tiče naših područja, daje se 7,5%. Sredina između toga. Jer pričao je kradi na obrađivanju tih posle usjeva. A i Allah spušta kišu, ne navodnjava štivu. U nekim mjestima gdje čovjek mora da navodnjava, onda daje samo 5%. A u većini naših mjesta daj se 7,5%. Ne, ne. Samo ukoliko neki od tih artikala se može sušiti. Sasuši se. Znači šljivu osušiš, jabuku osušiš, kršku osušiš, na to se daje. Tako kažem. Ali ti reči o robu, koliko je to trgovačka roba, onda ako pregodini uskladi, uskladiš ti osije za korištenje. Za korištenje da ti koristiš posle ili? To je, brate, već trgovačka roba. To ulazi u propis trgovačke robe. Ako pregodini, ako si uskladiš i to pregodini, ima, dakle, misab, onda daješ 2,5%. Daj po to ulazi u trgovačku robu. Ide je Ramazan, spomeni sastavne dijelove posta. Ajde, ajde, ajde, da završimo. E, ovo je tek deseto pitanje, ima bacite. Brzo će, brzo će. A čim dođe oko braka, to odmah, mladim se smijem. Evo sad će Ramazan, postimo, vjerovatno i prije Ramazana, koji su uvjeti sastavni dijelovi posta, uvjeti ispravnosti posta. Čime se kvari post, ako se pokvari time kako napostiti Sastavljeni dijelovi posta su, ruknovi posta su, temelji posta su, šta? Nijet, to znači šta? Već to ne sum. Srcem donijte, čovjek na veče legneš poslijacije, naviješ da ustaneš prije zore, to je već nije doneseno, to je već nije, ti si već nanijetio da ustaneš, pa ako bi čovjek je prespavao, nanijetio je. Bitno je dakle da se taj nijet donese odluka u srcu, razmišljanje o tome da se donese prije zore. Ne možeš donijeti naročito za obavezni post nakon zore. Može samo na filo pitanje onda da se... Neki kažu na fila bolje i na filo. Jer je došlo, ko ne donese nijet prije zore, fela lehu, njemu nema nikakvog posta. Dok hadis od Aiše, radijallahu anha, kada je poslanik, ali sam dolazio pa ne bi našao, rekao bi, onda ja postim, nije baš jasan dok je ovaj hadis jasan. Ko ne donese niyet prije zore, fala su 'amela lahu yemu nema, doslovan prihod, najbolji prihod, jemu nema nikakvog počasta. Dakle niyet da donesemo i da se sustegnemo od svega onoga što kvari posta. to je jelo, namjerno jelo, pića i spolni odnos. Od zore, prave zore do zalaska sunca. Do zalaska sunca. I dakle ovo o, i kvari post, tako? Da čovjek odluči da, pre, da će prekinuti post. Nijet. Nijet, dakle, da po kvari Čovjek kvari post. Sva se dijela vrednuju po nijet. Jasan je hadis. Čovjek odluči da će prekinuti post. Zato je obaveza da se čovjek, što je god moguće više, suzbije. Da se ne raspravlja. Da se ne svađa s drugima. Čovjek može usvađi reći, madame, ono, sultan ali ne mogu više. I ne popi, Ali je čvrsto odlučio samo da je nađem jače. Ali sučaj ne zamora šta? E, da, jeste, rekao sam. Ukoliko namjerno jede, pije ili pređe crveno, ima sa ženom odnos, evo, ukoliko na ovakav način pokvari post, kako će se iskupiti? Sjede za krompirušu, nakon podne? maslanicu, kako će za svaki od ovih prestupa da naposti taj post? Obavezamo je da Sej kupi. Prvo da vidimo za namjerno jelovi pića, kako? Kako brate? da stavim kupiru to, i dači te pare. Viče da postuje taj dan badar Ramazan. će i na postiti, Dakle, brate, to. <laughs> <laughs> Često, prošto. Iba osta dole, pozadno, što kažemo. Brat reće 60 dana, ko sjede, namjerno jede, valjamo 60 dana poslije. Znači, samo ukoliko čovjek ima odnos sa ženom, ukoliko ima spolni odnos sa ženom u Ramazanu mjeseću u toku dana, obavezamo moje da posti 60 dana. Uzastopno. uzastopno. Prvo je li da plati kaučiju da se pusti zarobljenik. Nije toliko imućan, onda treba uzastopno što. Ona napašta. One dane, šta će sad? Znači, kaže se samo kada se posti Ramazan u mjesecu Ramazanu, koliko se prekine post sa spolnim odnosom, a ukoliko se kasnije napašta i desi se to, ne. Ukoliko se zavjetni post, čovjek zavjetao, toliko će toliko posti, ako mi Allah dadne, Allah mu dao je, on sa treba da ispoštoje zavjetni post i počne da posti i desi se tako nešto, spolni odnos, samo dan za dan. Znači, misli se samo u Ramazanu, 60 dana. Brate, ne znam da to može. <laughs> A to može, zaborava ne bude. <laughs> Hajde, Jona, ali Jona, Jona zaborava. Bojim se da takav ne treba post. Takav li je za post. koja da, namjeru na danas kažem dejte da pustite. E, to je sada sada. Jeste danas. U redu, da završimo brzo. Slobodno vi restajte, ja mogu stat. Koliko nam treba da da da elo kratko ćemo. Sa sastavnim djelovi hadža, nije stupiti, dakle, u hadžske obrede ili u umanske obrede, što se tiče hadža stupiti u hačke obrede, Dava fokokabe, saj između safe i nerve i boravak na arefatu. Kod umreje sve, samo nema arefata. Samo nema arefata. Ha, eh, navedi uvijete ispravno brak. Hoćeš da se ženiš? Jedan, dva, 3 uf, zari toliko, 4 pet, šest, da bi brak bio ispravan. Da bi živio halal brakom. Koji su uvjet? da bi brak bio ispravan, a sad o mladina pisam. No je o mladina, ima i drugih koji su... 75% slobodni, ali eto, možda prvi puta, naj nisu odradili kako treba, imaju popravnic. Hajde. Prvo, brate, da je on i ona. Da, on i ona. Da je on ona, ne, može biti on i on, i ona i ona. Da je on i ona, da je muškarac i žena. Zatim, da su zadovoljni. Jedno drugo, dakle da nisu prisiljen. Ma ni ona prisiljena, babo je prisilio, treba štititi tamo za ono limućnu firmaša. Dobro. I da nema prepreka među njima, tako? Da nema krvnog srostva, nema po mlijeku srostva, znači on i ona, da su zadovoljni, da nema prepreka nikakvih, da se pita staratelj, babo, ili djed, ili jamiđa, ili sin. Je takav slučaj kod svih žena? Koji je rekao nije? Onako da se ona solo, samo da... Kad pitam je takav slučaj sa svim ženama, pitam je takav slučaj Nije. i sa pušćenicama, i sa udovicama, sa ženama koje se već udavale, mora li je staratelj udati? Šta je sa hadisom da žena As, tušnji, koja je bila već sam... udavana? As, tušnji, sam... Ne vrate. Došlo je da bludnica sama ne. sebe udaje. Jedina ona. A došlo je u hadisu da žena koja je već bila udavana ima već je pravo na brak od njenog staratelja a to nekako većina brađe, je tamo jedna svidila mi se, udala ona podruku. ruku, kroz penđeri, a, a, nego ona je ta koja određuje hoće li se udati. Ona predlaže babi, bratu, amidži, djedu, hvala meni, ja trebam da se udam. Dok babo može da njoj traži ako nije bila udavana, koja je djevojka, kćeri, ima jedan fin tamo. Staratelj i, nakon staratelja, Hm? Mehr je od vađiba, mehr nije od uvjeta. Jedino ako se dogovore da nema mehra, onda je brak neispravo. Da... Mora. mora, mora, mora. I po jednim učenjacima dva svjedoka, po drugim učenjacima da su to obznali. Po jednim učenjacima dva svjedoka, po drugima da se to obznali oženjeni, a i neoženjeni koji se spremaju, navedi pet obave za muža prema ženi. Šta si dužan prema svoje žene? Ništa. <laughs> Šta smo dužni? Šta je muž, muškarac u islamu, musliman, dužan prema svoje žene? Iz država. To je hrani, obezbijedi, kroni. da je hrani odnosno da izdržava, a potom se misli da je hrani, da je bezbjedan hranu, krov, pa z lavom, odjeću normalno da pokrije svije mjesto. To je sve podjednak. Da je da je ne maltretira. Imao toga među braćima. Imao toga među braćima. U sparinga. U sparingu. Da radi. Da je every job što ne govori ružne riječi, da vodi računa o njenoj potrebi, šeheh u kaže da je to možda najveći prava žene, da je podučava njenoj vjeri, ako je dužan, da je izdržava na Dunjaluku, potreba da se brine njena ahira. Šta je ona dužna prema nama? Da, sad ćemo 50, da vrema to. Kad zatraži, dobro, sad druga strana. Šta je ona dužna prema nama? Šta sve? Kada ode naput? Kada na. naput? Kad na da mu se odazove poslednji? Dobro, a pa nije vražnji? Uvijek baš, kad, kad nije... Kad nije zauzeta drugim. Da si izdržava djecu, ako... Misli, nije da izdržava nego da ih odveja. Dobro. Neće tvoja onaj... Puno imat obave za... Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Šta je još žena dužna pravom svoju mužu? Dobro. Uh, uh, uh, uh, uh, definicija Kur'ana. Šta je Kur'an? Moral da sam žena. Evo je u. Šta ćemo me i zađem? Šta ćemo me i zađem? Kako? Dobro, dobro. Šta Kur'an? Kratko, moramo da izdijemo. Brzo, šta Kur'an? Njegov učenje i vadet, mutevater, prenešen, zabilježen iz dvije korice, odpočet surom, fatiha. Završim se surom nas. I samo kratko, tri odlike lijepog ponašanja. Tri vrijednosti lijepog ponašanja. Što moraš da se lijepo ponašaš? Zbog čega se trebam lijepo ponašanje? Zbog čega trebam da budem lijepog ponašanja? Ne moram, jav. Zbog čega moram da budem lijepog ponašanja? Tako, došlo je u hadisu, doista meni najdraži od vas i meni najbliži na sudnjem danu od vas će biti oni koji budu najljepše ponašani. Zatim, najviše što uvodio u džennet, kada je bio upitan šta je, rekao je bogobojaznost i lijepo ponašanje. Takvi su ljudi i najdraži Allahu. Allahom. Čovjek sa lijepim ponašanjem postiže stepen onoga koji stalno kvanja, onoga koji stalno posti passar lá na grade na parte você não